Система заглушування регулярно слухав радіо «Свобода», зокрема й українською мовою, тож антирадянськими термінами навчився оперувати легко. Подумки. Не дивляючи навіть паперу, він складав сценарій цього дійства, тож слівце з ворожих голосів «У ніч на покрову день створення УПА, за повного місяця, а якщо не буде, буде, чому б йому не бути», Воїни куму стежками приходять на могилу великого героя України. Всі вбрання як повстанці, тобто славні бандерівці зупа. Частково з кінофільмів і книжок про війну та партизанів, частково з карикатур на українських буржуазних націоналістів у журналі «Перец», частково завдяки власній фантазії образ бандерівця у Люденюка асоціювався з кутами і квадратами, Радянський солдат часів так званої Великої вітчизняної війни у своїй незмінній пілотці на бакир, в шинельній скатці через плече і обмотках на ногах нагадував йому вареник чи радше великий пельмень. «Військова шапка німка з довгим дашком і залізним тризубом спереду, запалі, неголені щоки, гострі вилиці, німецький або англійський мундир із накладними кишенями, зігнуті в ліктях руки, закасані рукави, в руках автомат-шмайсер, нижче офіцерське галіфе, чоботи з квадративими носаками, все це утворювало, де прямі, де тупі, а де й гострі кути, складалося у прямокутники і квадрати, а ті, своєю чергою, у таємничу небезпечну конструкцію, в якій одні вбачали темну ворожу непримиренну стихію, а інші справедливу, чисту світлу потугу. Крім того, в останніх ця конструкція в стилі забороненого кубізму вселяла егоїстичне, а тому ще солодше почуття реабілітованої національної гордості. Виявляється, войовничими українці були не лише в далекому козацькому минулому, виявляється, відносно недавно вони могли бути страшенною, жорстокою, безжалісною силою, якої боялися сусіди по всьому периметру етнічного ареалу. Отже, суціль складені з кутів і квадратів, воїни кому, сучасної УПА, старі ще дідові діагналі галіфе захисного кольору, перешиті зі шкільної форми мандири, згорнуті з набору плакатів портрети членів політбюро ЦК КПРС і помальовані, Зеленою акварельною фарбою головні убори з чорним тризубом спереду, збиті зі штахет і покриті нітролаком шмайсери в руках, мали рівно опівночі вишикуватися вишукуватися біля могили Василя Годюра. Тепер прапор. Бо як без нього? З прапором виникла проблема. По-перше, їх мало бути два – червоно-чорний, Унівський та синьо-жовтий національний. По-друге, не зовсім ясно, в якій послідовності мають йти барви на знаменах. А по-третє, як їх змайструвати, щоб ніхто не побачив і не доніс, куди треба. Це не шмайсер збитий з дощечок про який надто допитливий морді можна пояснити, мовляв, малий небіж попросив німецького автомата, бо вони грають у русських і німців, ну як у кіні про війну. Люденюк знайшов геніально простий вихід із становища. Він купив набір повітряних кульок, з якими незабаром 7 листопада, в день чергових Великих роковин Великого Жовтня, Виходитимуть на легальну пиятику після обов'язкової демонстрації. Вибрав синю, жовту, червону, а ще одну жовту, перефарбував у чорну. Усіх вони надують в ніч на покрову біля могили славного дюра. З одного боку, патріотичні барви буде представлено, з іншого не треба ламати голову щодо їхньої послідовності бо ніхто з них не знав достеменно, яким має бути національний прапор по свободі, казали синьо-жовтий, а у перці малювали жовто-блакитний. Нарешті текст присяги. Якби Люденюк зробив щось подібне, а воно йому уявлялося пергаментною грамотою, висною українським скорописом із золотим тризубом в обрамленні схилених прапорів армат багнетів, дубоволистя і калинових кетігів на заставці, то це могло би бути додано до речових доказів, зібраних пильним обласним КГБ в процесі розробки джерелівських ентузіастів або просто кумів, як підпільники-революціонери – Слід за оперативниками, кегебістами себе називали, Задля справедливості необхідно зазначити, що якби грамота з тризубом таки матеріалізувалася, то додавати їй не було би до чого. Позаяк ніяких речових доказів чисто руки чекісти чи не назбирали, ліквідували кум на чеснім слові. Коротше, якби КГБ, якщо вже зайшло за нього, не розгромило джерелівських підпільників. Ті могли би далеко зайти, навіть до опівнічної присяги на могилі славного розбійника вранзі бандерівського командира сорокових років Василя Годюра. В усі часи, кому належало над джерелевом, висів повний, величезний, непристойно круглий місяць. Мало хто міг за такого місяця спати спокійно, а багато хто взагалі не спав. Капітан гестапо Дмитрій Ульянов у начищених до близьку чоботах йшов до Марії. В одній руці він мав запалену герцоговину, в другий пакунок із м'ясними консервами, шоколадом і коньяком. «Сама ж Марія!» Ридала, пластом лежачи на свіжій могилі Василя Годюра. Трохи вище над нею витала чорна душа старої відьми Альк Шулерки, хоча її ніхто не бачив. Саме такий повний, марнотратно щедрий на жовте світло місяць, Допоміг тоді людиніку перед насмішкуватими очима майора Швеца не впасти в стан тваринного страху, не розклеїтися, не гепнутися до кайабіських ніг і не лизати тодорікові імпортні черевики з латунними, як тоді війшло в моду, бляшками на носаках. Той місяць нагадав йому про вічне, і Пантелеймон, наскільки це було можливо в казематах, зберіг свою людську гідність. Щоправда, Тодоріка його не бив, не катував фізично,